Det är 1878 och den svenska expeditionen för att ta sig genom nordostpassagen på fartyget Vega stävar framåt genom dimman längs den sibiriska kusten. Två av besättningsmännen står och tittar ut över det kavja och snötäckta landskapet. Vore det inte fint att gå i land och säcka lite på benen? –säger en ene som heter Robin. –Jo, för tusan! –svarar Daniel. Kanske tända en stor eld som man kan sitta och mysa och sjunga kring. Robin muttrar att här har vi ju puttat fram i det oändliga. Men titta, ser du längre fram där? Det ser ut som ett valfångstfartyg. Ja men drar är på en liten vagn, Utvisste Daniel. Det måste ligga någon halvmil längre fram. Kanske någon halvtimma eller timma bort. Om chefen får höra det här kommer vi aldrig få gå i land. Nej. Det håller vi tyst om och istället begär vi att få kliva i land en stund. Den där kommer ju att senare, bestämmer Robin. Så stöttar de två matoserna fram till expeditionens ledare Adolf Erik Nordenskjöld och lägger fram sina argument för att det vore finfint med en stor prima brasa och att få undersöka omgivningen en smula. Nordenskjöld lyssnar i på det hela. Sen tittar han ut över kusten och det mörka ishavet. Ja, det håller ändå på att mörkna. Vi tar den sista lilla biten i morgon så gör vi som ni föreslår. Hurrande skuttar de två matoserna iväg. Glada i hågen över att få lite ombyte. Men den båt som de såg låg mycket viktigt någon halv mil längre fram. Den hann komma ut genom Beringsund strax innan isen la sig och spärrade all framfart. Matosernas tilltag fängslade hela expeditionen och besättningen på klotets topp under nästan ett år. Så kan det gå. När man hittar på. Visserligen fanns det ett valfångsfartyg och besättningen blev verkligen inspärrad av isen. Men resten är väl vad man brukar säga att man kan se framför sig. Idag blir det Nordenskjöld och Vega-expeditionen. Lätta ankar! Låt ångvisslan visslan. Sjunga eller ringa eller skjuda eller vad nu ångvissler gör. Varmt välkomna till historiepodden. Robin Olsson här, Daniel Hermansson här. Vi blir alltid så här kling och klang-karaktärer, ja du, när du ska väva in oss i historien. Som två stycken lallare som... <laughs> ja, lite som de här gamarna i, i djungelboken. Är inte det roligt? Ja, absolut. Du vill eh, spela storslagna, hur du? Det, det vill vara den som, som egentligen har upptäckt vaccinet och, och den som egentligen har gjort alla stordåd. Ja, det är ju mer tilltalande. Men på något sätt så är du så blygsam så du låter de andra mer kända historiska aktörerna då få spela de här rollerna, eller vad då? Något åt det hållet, jag vet inte. Ja, men jag tycker det är lite eh, roligt i alla fall. Jag ser mycket fram emot att få prata om Nordensköld och Vega. Det här är ju en härlig episod och jag sitter här i ett riktigt kylslaget Stockholm. Och um, jag har lätt att tänka mig bort till Sibirien. Och då vill jag påpeka att den gata som jag sitter och spelar in på här i sumpan den är döpt efter det skepp som mest tätt är kopplat till Nordensköld. Jag bor på Vegagatan. Mm. Vegagatan har sin namne inne i stan. Det finns två Vegagator här. Ett stenkast från den andra Vegagatan i Observatorielunden finns ett monument till samma skepp. Nordensköldsgatan finns i såväl Stockholm som i Malmö som i Göteborg. Var det verkar även i Västerås. Och det här är bara ett axplock bland alla monument, skidtävlingar, gatunamn och annat som har tillägnats Vegexpeditionen och dess ledare. Mm. Så jag tänker så här att äh, även den som inte är så intresserad av eller har så mycket förståelse för polarforskningens historia- så kan man av misstag på ett eller annat sätt stött på Nordens sköld i sin vardag. Ja, och misstag. Ja, så kan det ju vara. Av slump. Ja. Jag tänkte introducera ett nytt moment här i podden. Åhå, säger man med skräckblandad förtjusning, berätta mer. Ja, det här tänker jag då kan kallas för boomerang- och går ut på att vi plockar upp något- när det har hänt något nytt och relevant som eh, gäller någonting som vi har pratat om tidigare. Så nu är det boomerang här. Först och främst, naskalinjerna i Peru yeah. som är eh, 1500-2000 år gamla. De pratar vi om i avsnitt 307. Och nu har då forskare som har ägnat åtta år åt eh, att studera de här. De har kommit fram till att de då bergsäkert menar de, har knäckt syftet med det här. Det är konstbevattningskanaler, tycker de. Och öknen har alltså inte alls varit en öken bara utan det har varit då fodigt växande oas här på grund av de här kanalerna. Jag vet inte jag är riktigt, jag kan köpa att de här raka linjerna har varit kanske kanaler. Men jag förstår inte riktigt hur ett par centimeter djupa spår i sanden som formar olika djur kan ha fungerat som det. Nej, jag tycker att det där låter konstigt. Men jag har inte satt mig in i den här forskningen. Jag har inte sett den här nyheten heller. Vad är det för publikationer som har plockat upp den? Ja, det är, det är världens historia som har skrivit om det. Men den som är intresserad kan hålla ögonen öppna idag. För den 21 februari när det här avsnittet släpps- så ska då forskningsledaren Carlos Garcia- som anser för övrigt att det här är en av världshistoriens största upptäckter. Han är lite tendens jag, kanske. Han ska då hålla en online-konferens. Och presentera bevisen om det här. Så vi får väl se om några större medier nämner det här då. Om de är övertygade om bevisen. En annan är ju lite återhållsam i sina förväntningar efter den här presskonferensen om palmemordet. <går> När det gäller... Att bevis ska presenteras. Ja, det är ju inte helt fel att vara det. Men det vore ju otroligt roligt om Garcia, eller vad nu hette, sitter i en timme och berättar fakta om naska-linjerna som alla redan känner till för att sen säga att mer vet vi inte. <laughs> ja, det vore ju festligt. Håller hela världen på halster så här. sen bara, ja, och där var vi väl färdiga då. <laughs> ja. Men du hade två punkter med dig till Boomerang. Ja, precis. Och den andra är ju då. Minst du för någon månad eller två sen när vi hade olika önskningar som vi gjorde. Jag kommer inte ihåg riktigt vad din önskan var vad, det, vad du ville skulle slå in. Den tredje önskningen tror jag vi sparade. Men min önskan var ju att det skulle komma en svensk The Crown, eh, serie. Då. Baserat på. Den svenska monarkin från ungefär slutet av augusti den tids tid och sen framåt med fokus på den nuvarande kungen. Och nu ska det bli av. Jag är, jag är väldigt exalterad. Ja, jag minns precis det här för jag tror att det var i avsnittet om samlingsregeringens bildande. Därför att jag drömde mig ju bort till en påkostad tv-serie som skulle handla om till exempel Vigfors och Per Albin och gänget. Och du pitchade då direkt på rak arm att nej, du vill ha svenska The Crown. Och jag glädjer ju med dig, såklart. Men jag tror fortfarande att du kommer bli besviken. Ja, men eh, nu ska man inte vara. Man ska inte vara sån. Man ska inte vara som Herman Linkvist här, här eh, som eh, nog inte leker upp. han tror ju att det här bara kommer bli nattklubbar och håller igång när kungens liv ska gestaltas här jag tycker väl man kan vänta med att bedöma det här tills det finns något att bedöma och så kan man hoppas att det blir att det blir ganska bra, det finns ju oerhört stort potential i att följa den svenska efterkrigstidens historia genom monarkins synvinkel så är det ju jag tänker att om jag ska få komma med en gissning så kommer vi få uppleva en svensk version av den norska debatten efter Atlantic Crossing. Har du följt den? Nej, det har jag inte faktiskt. Det är den norska storserien som följer kronprinsessan Märta när hon och hennes barn flyr över till USA och lär känna Franklin D. Roosevelt. Mm -hmm. Och där har ju debatten kommit att handla om att serien verkar föreslå att det var kronprinsessan som övertalade den amerikanska presidenten att gå in att gå in i andra världskriget och att hon på det sättet har spelat en, en väldigt stor roll vilket många norska historiker ifrågasätter. Jag har inte sett den här serien så att jag ska inte säga att det säkert är på det sättet. Jag tror att vi kommer få se fler och fler sådana diskussioner när episoder som ligger nära historien görs till underhållning. Ja, så kan det förstås vara. Men jag tycker ändå att det är ett bra initiativ. Än så länge. Ja, utsikten från checksha var väl värd en omväg. Tack för tipsen Johanna! Ja, fortsätt skicka in era bästa fjällvandringstips. Utan er lyssnare, ingen vandringspodd. Tack! Och Tack. Hej då! Hejdå. Snyggt! Där satt den. Klipper du detta eller? Ja, absolut. Med Acast kan du nå en miljon publik flera gånger större än Globen. Nå ut med din berättelse i alla poddspelare som finns och tjäna pengar på ditt skapande. Starta din podcast gratis på Acast.com. Vi pratar lite om och expeditioner mot Nordostpassagen. Men först måste vi väl prata lite om upptäckar-eran generellt här och kanske särskilt då framåt 1800-talet. Man har ju länge sökt efter passager på norra halvklotet för att ta sig runt planeten. Inte minst har vi Nordvästpassagen som vi har pratat om i avsnitt 220. Om Henry Hudson som gjorde ett misslyckat försök i början av 1600-talet. Mm. Syftet med det här brukade ju då förstås vara ekonomiskt. Det var ju samma sak som drev Columbus. Att hitta en väg runt jorden som gjorde att man kunde handla direkt med Indien. Och eh, slippa de här turkiska tullarna som var så oerhört eviterande. Eh, särskilt lockande då var ju krydderna men också andra ju förstås. Biten var särskilt upptagna med att försöka hitta nordvästpassagen, som till exempel det här med Henry Hudson's expedition. Och ett ofta önskat ämnesförslag är ju den här bevyktade Franklin-expeditionen. Mm. Som spoiler alert slutar med att alla på expeditionen avleder. Och de fastnar helt enkelt i isen vilket inte var ovanligt eftersom eh, den kunde då uppenbara sig allt och så ligger det som en stor barriär för alla som eh, försöker ta sig igenom och så kommer varken ut eller in eller någonstans. Det finns ju någonting lite intressant i den grejen att de expeditionerna som det finns störst intresse för idag är de misslyckade. Att det är många som vill höra om Franklin-expeditionen och den polarexpedition som har fått augustpriset, eller inte själva expeditionen men boken om dem Och som har väckt störst intresse i svensk samtid är Andres misslyckade polarexpedition Betydligt mer än Nordenskjölds lyckade expedition Även om den också såklart har uppmärksammats Ja, men det är väl någonting med fascinationen för katastrofen helt enkelt Mm, Jag tror det och vi kommer ju att göra ett avsnitt om franklin någon gång framöver. Så, så är vi ju. Under 1800-talet så handlar det inte bara om att uppnå bättre handelsvägar längre. Utan nu är det nationella är och prestige som gäller. Mm. Det är också vetenskapliga ambitioner som finns med här förstås. Det är kartografi och geologi och zoologi och etnologi och ja, allt möjligt. Logi. Alla olika logier, så är det. Torgny Nordin, vetenskapsjournalisten, han har skrivit en bra artikel om sköld i populärhistoria och han skriver I praktiken var de tre inriktningarna, handel, politik och vetenskap, intimt sammanflätade. Vissa expeditioner betonade kanske det ena snarare än det andra, men faktum är att den fenomenala vurmen för faktiska expeditioner inte kan förstås med mindre än att man inser att det handlade om flera samverkande faktorer. Mm. Alltså, det var stort intresse redan på 1600-talet med handelskapitalismen och det. Men det blev alltså ett tilltagande intresse. Ja, så alltså blev det. Det är ju handel, politik och vetenskap som är drivande i argumenten för att starta upp nya expeditioner. Särskilt upp i Arktis då, under 1800-talet. I Sverige så är det framförallt naturvetenskapliga forskare som driver på här. Sponsrade delvis av staten men också av diverse industripampar och... Monarker och sådär. Svenska expeditioner innehåller ju ofta erfarna sjömän, norska fiskare och säljägare och sådana här som har någon form av pipa i truten och någon sån här matroshatt. De har varit med för... Lut luttrade sjöbusar. Ja, precis. I Storbritannien däremot så är vi ju snarare militärer som ägnar sig åt sådana här arktiska äventyr. I Sverige så ses ju de här expressionerna lite grann som ett sätt att plocka upp den här fallna stormaktsmanten kan man säga. Den manten hade ju i och för sig fallit redan i början av 1700-talet. Och då hade man ju börjat gå över till vetenskapliga projekt för den nationella stolthetens skull. Särskilt under Carl von Linnés ledning. Men ändå så är ju Sverige under 1700-talet fortfarande ett eh, militariserat land som fortfarande har en del ambitioner när det gäller militära ting. Det är först efter det här totala skoningslösa och kompromisslösa nederlaget 1808-1809 när hela Finland förloras som man tänker nej, nu var det här nu sätter vi punkt för den här episoden i vår historia och, och nu blir det vetenskaplighet som gäller helt och hållet framöver. Nu är det vetenskaplighet och vikingabalader för hela slanten. Ja, just det. Så kan man ju då eh, säga att man blir då lite lustig och invända mot det här med vetenskaplighet förstås. När det gäller, när det gäller eh, synen på historia. Men det finns ju annan vetenskapen än historia också. Eh, och då tänker jag på de här naturvetenskapliga eh, områdena som jag nämnde förut. 1868 skrev ...botanisten Tore Magnus Fries... ...som vi nämnde i vårt avsnitt om... ...från eh, Linnés Lärjungar, två av dem. Just det, vi fick också ett härligt mejl... ...från någon av eh, Fries eh, ättlingar. Just det, det fick vi. Eh, 1868 skrev inte ättlingen då... ...utan Fries själv som var botanist så här... ...att vårt land bör eftersträva lagrar... ...från blodiga slagfält. Därpå tänker väl numera ingen... Vi är nöjda om vi får leva i frihet och vänskap med hela världen. Däremot kunde vi ännu med glatt mod blanda oss i andra strider där framgången ej är bunden vid materiell eller numerisk övervikt. Ännu kunde vi på vetenskapens vidsträckta fält uppträda såsom bundsförvanter eller rivaler med långt rikare och mäktigare folk. Ett av de förnämsta hjälpmedlen i en sådan tävlan erbjuder utan tvivel vetenskapliga expeditioner och ännu liga talrika vidsträckta trakter så i norr som söder vilka vänta på undersökning. Just det. Just det. I Linné har vi vår Gustav II Adolf och i Nordensköld har vi, ja, det är frågan. Någon annan snarlik figur menar väl den här botanisten Fyrstad. För jag är förstås referenser till en och menar att det var inte alls omöjligt att även under 1800-talet upprepa sådana prestationer som man gjorde under 1700-talet. Vad passande att du före på tal det katastrofala året 1809. För 1809 så blir Sverige och Finland just Sverige och Finland. Freden i Fredrikshamn september det året innebär att storförstendömet Finland uppstår förvisso inlämnat under den ryska erövraren men, men annars med många av de kännetecknen som vi kopplar till en separat statsbildning. Det är ju uppslitande år i positiv och negativ bemärkelse det tidiga 1800-talet även i Finland. Man fick i stort sköta sina inrikesangelägenheter medan ryssarna nu helt och hållet bestämde över utrikespolitiken. Men självständiga är man ju inte, vilket vissa unga akademiker och adelsmän hade invändningar emot. Och i detta Finland föds 1832 Adolf Erik Nordensköld, son till överintendenten för den finska bergstaten Nils Gustav Nordensköld. Det här är fint folk, Finlands svensk adel, som kommer ifrån Tia från början. Det är ju, det är ändå lite kontrast. <laughs> ja, det får man säga. No offence mot Tiarp, men... Ändå lite offens. Ja, eh, alltså nej, det är ju inget fel på Tiarp, men det är ju inte någon metropol. <laughs> nej, så är det ju, är inte som Söderköping. Söderköping har ju faktiskt varit en metropol åtminstone, <laughs> vill jag ju då påpeka. Nordenskjöld kommer att utmärka sig som en både begåvad och viljestark akademiker och en person vars åsikter inte helt smidigt passar in i den här rysk-finska tvångströjan. För det är revolutionära, frihetliga och nationalistiska tankar som studsar omkring i Europa som en flipperkula studsar de här tankarna omkring. Och särskilt ibland studenterna så förekom det att den här flipperkulan åkte in där och, och körde något extra varv. Och då kunde man få för sig att dra politiska skämt. Kanske sjunga marcelljäsen eller på annat sätt på någon sån här liten studentikos föreställning eller på någon middag eh, uttrycka sin avoga inställning mot Ryssland. Det är lite busigt där, men jag har ja. en känsla av att det inte uppskattas eh, så att säga, av eh, den ryska övermakten. De brukar ju de brukar inte vara så övrigt i att bli drivna med. Nej. Faktiskt inte nu heller. Nej, så är det. Det är en väldigt fin linje att tassa på här. Och det här tassandet, i och med Adolf Erik Nordenskjölds fall så blev han oförsiktig i och med sin promotionsmiddag 1857. Nu vet inte jag om det är hatt, ring eller lagerkrans som Helsingfors universitet delade ut till sina doktorer. Men Nordenskjöld hade i alla fall fått en sån och då ska man ha middag och hålla tal. Och vad talar Karn om? Jo, han trycker på hur viktig frihet och hur viktigt oberoende är. Vad fals har vi en dissident att göra med? Det här drar igång en årslång spiral som slutar med att Adolf Erik sköld utvisas. Så i januari 1859 ger han sig av från Åbo skärgård på skridskor. På skridskor, ja. Jag menar, hur skulle man annars göra? Som man gör, tänker jag, när man ska ta sig över Bottenviken. Då, då snar man ju på sig skrillorna liksom. Ja, ja, han kommer han kom ju inte hela vägen <laughs> över dyblöt och utmattad flyter han i land med skiskorna någonstans där på Åland. Och sen får han ju lyfta med någon postbåt resten av vägen till Sverige. Så är kanske, det. kanske kan han i land vid t <laughs> Det tror jag inte, men absolut. Nej. Vad vet man? Det är en välrenomerad vetenskapsman med spetskompetens inom mineralogi som med skridskor, mustasch och allt vad det nu kan vara anländer till Sverige. Jag skulle vilja beskriva honom som, vi får se om du går med på det här, mineralogins och polarforskningens Armand Duplantis som har anlänt. Men du får gärna utveckla det här lite. Ja men, ja, men i Sverige det finns ju inget vi älskar mer än när det kommer en färdig stjärna. Och vill vara svensk. Ja, ja. Du tänker på sådana som eh, Ludmilla Engqvist som vi har omhuldat så förskräckligt. Ja, exakt. Ludmilla Engqvist var ju väldigt mycket i ropet. Och nu vår största idrottare, stavhoppsgiganten Arman Duplantis, som har en, en svensk mamma va? Är liksom allas favorit. På det sättet som Norden själv blev allas favorit. Nu, alltså nu ja, var han var men... ju finlandssvensk. Det, jag, alltså jag jag vill inte ge mig in en sån här snårig diskussion vad är svenskt och vad är finsk då? och så vidare, men det var inte så att han behövde falskpassa sig förbi tullen här. Nej, men tänk om den här eh, Vega hade blivit en ny föränkling expedition då hade man nog eh, då hade man kanske behandlat honom som Ludmilla Engqvist. Ja, men han är ju det var ju inte konstigt att Heiksnä, han är ju finlandssvensk, Han är ju inte svensk, kanske man hade påpekat då. Just det, fullt möjligt. Men nu, nu blev det inte så. Jag vet inte vad det där blev för jämförelse. Nej, men jag tyckte att det var ganska eh, spirituellt. Vart kommer sköld landa? Då måste vi prata kort om Naturhistoriska riksmuseet. Det är ett av mina favoritmuseer här i Stockholm. Oavsett om man vill lära sig om dinosaurier eller vill titta på Erik Stensjös Neonögon, så är ju ett besök där givet. Men det är värt att uppehålla sig lite grann kring naturhistoriska även i den här berättelsen. Torg Nordin, som jag nämnde tidigare, han tar upp hur det svenska intresset för Arktis hade förändrats från 1700-talets fokus på sälfångst och valfiske. Då hade man utgått ifrån Göteborg till nu. Nu var vi inne på 1800-talet. Nu var det gruvbrytning och forskning för hela slanten som gällde. Och med den här glidningen så hade Naturhistoriska riksmuseet blivit en nervcentra från vilket alla signaler som behandlade svenska arktisintressen utgick. Så egentligen samma sekund som Nordenskjöld hade satt sin fot i Stockholm hade han fått professorstitel och blivit chefsminerolog på just Naturhistoriska. Han kommer att samla på sig en mängd titlar. Om jag hoppar fram så här två, tre decennier så kommer han... Få stol nummer 12 i Svenska akademin där Per Westberg sitter idag. Och det intensiva år i Nordensjöds liv överhuvudtaget. Han gifter sig 1863 med en annan person från en fin och uppmärksamad släkt, Anna Maria Mannerheim. Och med det här så blir han ingift farbror till Gustav Mannerheim. Ser det här, ja. Det, är, det ger ju någon sorts känsla för vem vi har att göra med. Men framförallt sker nu ett intensivt resande. Nordenskjöld kommer bli involverad, kommer leda ett stort antal expeditioner. Jag Bland annat till Grönland och så försöker han ju vid något tillfälle ta sig till Nordpolen med både postångare och med venar. Det här går inte, visar sig. men framförallt så utforskar han nu Spetsbergen. Och det gör han grundligt. 1864 hade han noterat då förekomst av fosforit. Vilket han då att Det här måste vi ju exploatera genom att grunda ett företag för det här syftet. Och man använder fosforit idag i alla fall bland annat till konstgödsel. Han byggde också ett litet hus där på Västra Spetsbergen, alltså Svalbard, som norrmännen envisas med att kalla det. <laughs> <laughs> ja. Nej. Nej, okej, det är... Nej, ja. Eh, hur som helst, det, det, det där huset var ju då till för kommande forskare, för att de skulle ha någonstans att bo. Då. Just det, det är ju många svenska polarexpeditioner som kommer gå till... Spetsbergen också, som vi såklart ska insistera på att få kallare. Till exempel 25 år senare Kommer ju Salomon August André just från Örnen-expeditionen sitta där och lackar sömmarna på sin läckande luftballong med Fenissa i väntan på att vindarna skulle vända. Och han var en av många forskningsledare, expeditionsdeltagare som skulle bege sig till Svalbard. Ja, vilket till. Ja. Till Spetsbergen, förlåt. Ja. Just det. planerar jag också att man borde då kolonisera hela den här A-gruppen. Men i brevarkiv så framgår det att han då 1873 hade trötnat helt och hållet på de här tråkiga och väldigt livlösa kusterna. Jag känner att eh, det borde väl inte vara livlösa i något annat ställe uppe i Arktis kanske de här kusterna. Det är väl som det är överallt. Jag har en kollega som... Eh, har varit på någon expedition, inte, men på någon slags studiesyfte syfte på Spetsbergen. Och hon sa då att man var ju tvungen. Man fick inte lämna liksom de stora områdena utan att vara beväpnad för att det kunde dyka upp isbjörnar. Ja, så att det finns ju åtminstone. Ja, det finns isbjörn där. Så är det ju. Säl och en del annat finns också. Man märker ju mycket Nordensköld har börjat tröttna på det här, till sist så orkar han inte ens skriva sina egna forskningsrapporter. Han vill dra vidare här nu, kan man säga. Och då kommer ju tanken att söka efter nordostpassagen inträda. Han är omkring 45 år och vill göra något nytt. Och det finns ju mycket att utforska åt det här hållet, eh, tänker han väl, både vad det gäller zoologi och geologi och botanik och sådant. Mm. En första expedition görs 1875 och den har något av rekogniseringsexpedition över sig. Det var affärsmannen och träpatronen Oskar Dixon i Göteborg som finansierar den. Och med ett fartyg som heter Pöven utforskar man då kusterna kring Navalja Semlia. Som ligger där uppe. Ett av problemen med att hitta en väg nordost. Är ju att den så kallade Karaporten. Mellan Norvalja Semliga och fastlandet. Konstant är täckt av is. Så det går inte att ta sig ut i det så kallade Karahavet. Den vägen. Och sen komma vidare österut. Men eh, via säljägare på den här tiden framkom det uppgifter. Att det fanns två andengångar. Som eh, i och för sig var mycket knepigare att ta sig igenom. Med grund och sådär. Det var svårt att navigera där. Och det var Matschowskynschar och Jugorskyschar. Men det var däremot öppet. Det var alltså mer isfritt. Och Nordenskjölds expedition 1875 lyckas ta sig igenom och ut till havet via Jugorskyschar. Och fortsatte sen då längs den sibiriska kusten en bit. Sen stannade de på en plats som Nordenskjöld kallar för Dixonshamn. Och så åker man längs floden Jinnisej så långt det här fartyget på öven kan gå. Och sen fortsätter Nordenskjöld och två andra svenska söderut med en rysk flodhångare. Och den här expeditionen visar då bland annat hur norra Sibirien sitter ihop med Europa. Mm. Och att kusten vid ishavet tinar under sommaren också på grund av de här stora ryska floderna som forsar ut en massa sötvatten. Och de här vattenmängderna dessutom rör sig då österut hela tiden på grund av koroliseffekten, alltså koroliskraften som jag då vid upprepade misslyckade tillfällen har försökt förklara på geografilektionerna. Men utan att gå in allt för djupt på det här så handlar det om att på norra halvklotet så rör sig strömmar och vindar österut. Och på södra halvklotet är det västerut helt enkelt. Okej, det är som en slags centrifugalkraft kan man säga. Och jag tror att jag har nämnt det här tidigare. Nordenskjöld tänkte jag att det var ju en fördel det här. Det borde ju göra att man kunde segla med de här strömmarna hela vägen till orienten egentligen. Just det. Och när vi ändå är på Karahavet, då är det väl på sin plats med lite Google-recensioner. Mm -hmm. Karahavet har i snitt 3,6 betyg av 5 då. Och jag tänker att vi kan lyfta en positiv upplevelse och en negativ upplevelse. Är det här recensioner som folk har avgett på Google? Så är det. Användaren Issy skriver, mycket trevlig, mycket hjälpsam, rekommenderar definitivt, skulle gå igen. Fem stjärnor, inga klagomål, toppklass och lysande kundservice. Kundservice? Ja, det bjöd Karahavet på. Jag tror inte att det var den upplevelsen som Nordenskjöld hade, att det var så bra kundservice där. Men det kanske har etablerats sedan dess. Det kan också vara en robot som har skrivit den här... ...recensionen, det är fullt möjligt. Jag tänker att vi kan ställa det mot en mer kritisk användare. Det är en person vars krylliska namn jag inte kan läsa eller uttala. Men den här användaren har gett en stjärna och skriver... Simma inte i detta hav med, med kärnavfall, där tre kärnreaktorer, 19 fartyg med fast radioaktivt avfall, 135 separata radioaktiva strukturer och enheter, mer än 17 000 container med radioaktivt avfall begravts. Okej, okay, så här bör man inte ta ett dopp om man inte måste. Jag har inte dubbelkollat den här informationen, men... Men ett, ett, jag höjer ett försiktigt varningens finger när det gäller eventuella badturister som funderar på Karahavet. Det låter ju rimligt ändå. Acast poddtips. Poddar vi fullkomligt älskar. Finns i g-punkten. Hur hänger häxor och ägg ihop med påsken? Varför fortsätter vi fascineras av Jack the Ripper? Kan vi bota HID? I Avtryck berättar vi om upptäckter, innovationer, katastrofer och livsöden som gjort avtryck i historien och format vårt samhälle. Lyssna på Avtryck. På Acast och där poddar finns. Tordenskjöld upprepar ju den här expeditionen året efter för att bevisa för kritiker att det inte bara var tur att han hade tagits ut i Karuhavet. Den gången så bidrog förutom Dixon också en rysk kapitalist som heter Sibirakov och som ägde gruvor i Sibirien med resurser till det här. Så är det. Får man säga bara en kort mening om Dixon- som han finansierade ju hur många expeditioner som helst även just Andres Polarexpedition han är ju den typiska svenska träpatronen va och mm. en av huvudpersonerna i de rättegångar som gav upphov till debatten om bagböleri och Dixon tjänade ju enorma mängder på skogsbruket i Norrland och de här pengarna spenderade han på jakt mycket spenderande på det var ju det största intresset men dessutom i rikliga mängder sponsrade han olika geologiska naturvetenskapliga expeditioner där väl Vega-expeditionen är den mest framgångsrika av dem. Mm. Han är en person som hela tiden dyker upp i flera av de episoder från svenskt 1800-tal som allra mest intresserar mig faktiskt. Ja, ja, men det är spännande grejer som han har pyntat in pengar i. Nu är jag i alla fall intresse här för försök att ge sig på Nordostpassagen. Och man har spanat in ett fartyg som borde passa som heter Pandora. Hon har tidigare varit inblandad i ett misslyckat engelskt försök att nå nordvästpassagen. Mm. Jag tycker det är värt att nämna det här eftersom man blev snuvad på att köpa Pandora av den amerikanska tidningsägaren James Gordon Bennett som han före. Varför är då Bennett intressant? Jo, för att han är en spektakulärt osympatisk herre med extremt lite samvete och näsa för både politik och sensationsrubriker. Denne arrogante, envise och generaliska herre var alltså ägare till New York Herald, USAs populäraste dagstidning. Han gjorde vad som helst egentligen för att varje dag besegrar konkurrenterna och det är han som också anställer och låter skicka iväg Henry Morton Stanley för att hitta utforskaren Henry Livingstone som hade försvunnit inne i Afrika. Just det. Och, ja, och det var därför som jag reagerade på det här namnet när det dök upp i samband med det här Pandora-köpet. Martin Dugard skriver så här i boken Mot Afrikas Hjärta. Den 26-årige Bennet... Lång och i total avsaknad av muskler, en vindhundslik man- med iskall blick och en tät brun mustasch som dolde överläppen- red sina hästar tills de störtade under honom- och avskedade reporterar för något så banalt som en ovårdad fysyr. Han var så vik att han en gång slängde en tjock sedelbund i elden- för att den förstörde passformen på hans kostym. Bennett var en lättviktare som drack alldeles för mycket- en enstöring som terroriserade grannarna på Manhattan genom att naken köra sitt fyrspann mitt på natten och en bokmakare som slogs med ett urkine långt över sin förmåga. Han var också en äventyrare. En gång hade pennet seglat sin lust lusttrakt rakt över Atlanten mitt i vintern efter ett vad som ingåtts under rusets inflytande. Det var den första transatlantiska segeltävlingen någonsin. Han vann. <laughs> och eh, det här då att skicka iväg eh, journalisten Sternly för att lokalisera Livingstone gjorde ju eh, benet mitt framför näsan på byterna som betraktade Livingstone som sin nationella hjälte. Mm. Eh, och det är klart att en sån man var försiktiga svenskar i ett båtköp va? Ja alltså är det, det blev ingen Pandora. Nej, Bennett kommer att drapa den här Pandora för över till Jeanette och skicka iväg fartyget på en eh, ny expedition som slutar i en ny katastrof. Där det här fartyget krossas av pakis längs den sibiriska kusten. Eh, I slutändan så dör ju alla utav de där expeditionsdeltagarna utom två av hunger och skuld Och jag tror inte Bennett fällde några tårar över dem. Eh, istället eh, så återgår vi till eh, vår eh, egentliga expedition här. Och eh, nämligen det här köp som eh, svenskarna gör istället och det är Vega, ett fartyg som eh, har använts för säl- och valjakt. Och den här gången betalar faktiskt svenska staten kostnaderna för fartyg och besättning. Mm. Eh, men resten av utgifterna delas av Dixon och den här eh, Ysensibirakov och svensk kungen Oskar Nande. Så är det, han är också med på ett hörn. Vilket mm. han brukade vara när det gällde Nordenskjölds resor. Vega, för den som undrar, vägde 357 ton och hade en ångmaskin på 60 hästkrafter förutom sina segel. Just det. Antal volymer i biblioteket frågar ni. 900 är svaret där. Ja, bra och ha ska ju visa sig. <laughs> Fartyget kommer poppas fullt med proviant i Karlskrona och besättningen består av 30 personer. Det står under ledning av det är ju han är ju själva forskningsledaren. Men vi har också kapten Louis Palander Och Palander ansvarar för att skeppet och att seglatsen ska gå bra, eller resan helt enkelt. Det är mer hans uppdrag. Det här är ju en berättelse, det kanske är självklart att punktera men jag gör det ändå. Det här är ju en berättelse som utspelar sig i en värld som under det sena 1800-talet helt domineras av män. Det är 30 snubbar ombord, kvinnorna kommer endast synas som mottagare av breven hem. Eller som underhållning på banketterna. Och det finns en hel del bra material att läsa från expeditionen. Dels har vi Nordenskjölds egen rapport, men även från andra medlemmar. Vi har till exempel den italienska navigatören och hydrologen Giacomo Bave. Eller för den delen sjömannen Sven Andersson, alias Vega Sven, som var en av matroserna. Vi har den finska zoologen och eh, tolken Oskar Nordqvist. Vi har den danske astronomen Andreas Hovgard. Och ej att förglömma så har vi Nordens starkaste man. Matrosen Otto Hansson som citat Utan att blinka kunde klå bråkiga hamnsluskar. Det är flest svenskar ombord. Och Vega-expeditionen är ju en storslagen svensk triumf. Men det finns väl ändå ett värde i att poängtera hur många medlemmar från hela Europa som faktiskt deltar i den här expeditionen. Och Vega lämnar hamnen i Göteborg den 4 juli 1878 under stor uppståndelse och eh, applåderande entusiasm. Så är det, det är studenter som sjöng om Vega på sina specks. Om man kunde köpa Vega-cigaretter om man gick omkring på stan. Gick du förbi nyöppnade bärns salonger, då kunde du dricka en god Vega-punch. Det gäller ju att slå mynt av sådana här jipporna. <laughs> ja, verkligen. Eh, Nordenskjöld, han har ibland kallats för den sista polyhistorn. Alltså de vetenskapsmännen som i gammal god Alexander von Humboldt-Anda hade hela världen som sitt intresseområde. Så han kommer ju, liksom, det är inte bara geologiska fynd som kommer gälla här utan han är ivrig folklivsforskare och, och zoolog och botaniker och allt tänkbart det han är intresserad av. När Vega är framme vid porten, så är den som vanligt stängd men man tar samma väg som de tidigare expeditionerna man har gjort genom jugoski och Nordenskjöld och forskarna går i land söder om Nova Semliga. De pratar då med urbefolkningen och besöker deras offerplatser och gravplatser och sådär på folklivsforskning och, och sådär. Mm. Men han skäl också ett skelett under tiden som en annan forskare uppehåller den där guiden de har. Ja, så är det. Så att det är inte folklivsforskning med mer moderna, rimliga, etiska ställningstaganden? Nej, där hade man inte så stora etiska dubbjer kring det där. Det här skriver han ju om då till sin fru Anna om. Men sen fortsätter resan österut in på snart okänt territorium. Och särskilt då när man når fram till Asiens nordspets- kap Teljuskin som ingen tidigare har seglat runt så blir det ju väldigt okänt. Mm. Trots att få har varit på den här platsen så ansågs det då omöjligt. och I tät dimma kryper vegar fram längs kusten på avstånd till kusten eftersom man inte känner till förhållandena där om grund och, och botten och sådär. Därför så krävs det också konstanta lodningar för att kolla bottendjupet. Den 19 augusti så har man nått den nordliga sidan och Nordenskjöld skriver i sin rapport. Vi hade nu nått ett stort under århundradena för Gärves eftersträvat mål. För första gången låg ett fartyg förankrat utanför den gamla världens nordligaste udde. Ej under då om tilldragen firades med flaggning och kanonsalut. Och sedan vi återvänt från vår utflykt i land med festtillställning ombord. Med vin och skålar. Ja, nu är det riktigt god stämning här. Det enda livstecknet så långt jag att nådde var ju en nyfiken i isbjörn på stjärnkanten där som tyckte att det blivit väldigt mycket trafik plötsligt. Och uppståndes i de här teakterna. Men när kanonsaluten bokade iväg så skämdes ju den här isbjörnen och försvann iväg till någon lugnare plats. Just det. Det är ju först 5-6 veckor senare när man kommer in i september som man börjar se... Spår av mänsklig civilisation när ett antal små båtar kommer roende mot Vega. Och det är tjukterna som de stöter på här. Ett mm. sibiriskt folk som livnär sig antingen som nomadiska renskötare ute på tundran eller som mer bofasta jägare längs med kusten. De måste ha blivit väldigt överraskade över att få besöka här plötsligt. Ja, det tror jag. Men också ganska... Positivt inställda för här påbörjas ett kulturmöte som på riktigt är intressant. Jag läser från Anna Greta och Erik Dyrings bok på Polardrömmars höga pris. Nordenskjöld beundrar tjukternas vänlighet och gästfrihet och skriver att han aldrig hör dem höja rösten mot varandra. Mest imponerad är han över deras ärlighet. Under sina dagliga besök om bord på Vega skäl de aldrig något. Han förvånas och skriver... Att dessa människor som är utan nämnvärd religion, samhällsordning eller överhet ändå är så sedesamma. Mm. Så han är ett fan av tjukterna. Han är imponerad och eh, gör samma analys som Columbus gjorde av befolkningen borta- i Västindien, det vill säga de har ingen religion i princip här. Nej, så är det. Enda skillnaden är att han skriver inte till den svenska kungen att jag skickar genast hem några som tjänare. Nej, det gör man ju inte. Man kommer ju att få ganska gott om tid att umgås med sjukterna och utföra diverse geologiska och andra vetenskapliga undersökningar. Man... Hade inte tänkt sig det där i och för sig men... Eh, vad man hade trott var ju att nu är det värsta över och nu är det bara att åka igenom Bevingsund och kanske komma hem till jul här och allt. Vad skönt. Eh, ja, det tänkte man ju. Vid det här laget så hade det börjat bli kallare och mörkare. Och de arktiska ljusa nätterna hade ju upphört redan i september. Men eh, man var nära Beringsund, och innan man eh, tog sista etappen så gick man i land och vilade... ...tände en enorm eld av drivved... ...kanske på uppmaning av de här två matroserna Daniel och Robin. Det fullt möjligt. Vega Danne. <laughs> skriver att alla samlades runt den där elden. Glatt glammande och resans återstående del... ...där ej köld utan värme skulle besvära oss... ...och där vår färd åtminstone ej skulle hemma av vis. Ständig dimma och okända grund. Ingen av oss anade då att vi istället för tropikernas värme skulle få de närmaste tio månaderna pröva en vinter infusna på en öppen rädd under nästan ständiga snöstormar och med en temperatur som ofta sjönk långt under kvicksilvets fryspunkt. Aftonen var härlig, himmelen klar och luften så stilla att stockeldens lågor och rök steg högt mot skyn. Just det. Och om samma plats och period så skriver Vega Sven, den här matrosen i sin dagbok. Vid elva tiden gick vi i land med vetenskapsmännen och jag var med. Där var sju tält som tjukt bodde i. Där var ett under jorden. Jag hade dem att springa enkeleken, att banka hud och skinn och hoppa gjort. Och sen ställde om till med lek på sitt vis. Vi var tvungna att hitta på något för det var kallt att stå still. Klockan 07.30 så kom vi att ligga på samma ställe och det stället heter Pittlekaj. Där kommer vi visst att få ligga i vinter. Vi kommer nog inte längre nu och har inte mer än 15 mil till Beringsund. Så hade vi bara varit här två dagar förut så hade vi kommit igenom. Så längst ner skriver han till Marie min lilla gumma. Mm. Ja det är ju så då att isen har ju snabbt lagt sig som en spär runt Vega den 29 september och då är ju katastrofen ett faktum här egentligen eller katastrof men det är ju det här är ju jobbigt va däremot har man ju varit lite förberedd på att sånt här kan hända för det har ju hänt många expeditioner tidigare det, det är också ett 10 meter högt isblock som skyddar fartyget mot vinden och det är ju bra men mm. det hotar ju också samtidigt att byta loss och krossa skeppet det är inte bra. Det är inte bra här. Men tydligen hade man ju då hunnit ta sig ut genom Begängsund om man bara hade fortsatt eller kommit iväg lite tidigare. Kanske någon timme eller så. Ja, och där har vi ju en av resans stora ironier på något sätt. För det måste ju ha känts bittert. Det måste ju ha lämnat en lite så här bäsk eftersmak. Hade vi inte kunnat trycka ner pedalen lite... Hårdare och bara tuffat på vidare och tagit oss hem till jul och få träffa släkt och vänner och så vidare. Men samtidigt så är det ju så att för resans prestige så kommer ju det här bli en oväntad succé. För året med tjockt berikar på många sätt Vegas arv. Palander och Nordenskjöld har ju väldigt mycket den här inställningen att man bäst håller sig frisk genom att vara konstant sysselsatt. Så här ska arbetas. Svenska folket ska arbeta, tycker du inte det? Verkar Palander och Nordenskjöld säga. För det mäts och det observeras inom fält som meteorologi, jordmagnetism, hydrologi. Man kollar på norrskenet. Dessutom närmar man sig tjuktserna och deras liv med stor entusiasm. Mest berömt i efterhand har Oskar Nordqvist, den här zoologen och tolken, som under den här vintern lyckas färdigställa en ordlista för hur man översätter tjuktsiska till svenska. Man ja. sammanställer även ett verk om tjuktjänas användning av flora. Och Palander, som är en flitig fotograf, bygger upp en atelier på skeppet låter fotografera flera av tjuktjänarna. Så det händer mycket här, va? Ja, när Ferdinand Magellan tvingades av vintern i närheten av Cape i Sydamerika 1519 och nyss också hade bekämpat ett myteri. Så blev ju hans främsta uppgift att sätta besättningen i arbete under vintern. För att de inte skulle drabbas av deprimerande och Ungefär på samma sätt fast kanske mindre orolig för myteri. Så sätter ju Nordenskjöld upp ett noggrant arbetsschema med allt det här mätandet och observerandet. Och det var ju det att det blir ju osäkerhet ute i omvärlden om vad det är som har hänt med fartyg När man inte har av det. Mm. Och det lägger ju till... Någonting till eh, dramatiken här och upptäckaren Sven Hedin konstaterar ju senare då att det var just faran med övervintringen som gav den här extra kryddan åt hela episoden. Just det, där har vi den här umfen som verkligen tar det här vidare. Ja, precis. Han skriver... Denna händelse som för Nordensköld själv framstod som en missräkning ökade dock glansen av färden till följd av den oerhörda spänning i vilken hela den bildade världen svävade i och tio månader och till följd av den oro man hyste för fartygets och dess passagerers öde. Man sitter som på nålar, men... Även för de idogt arbetande vetenskapsmännen och de flitiga matroserna så det, det är ändå en hel del dödtid att fylla. Och de försöker fylla den dels genom att anordna vetenskapliga föreläsningar. Eller att vem som helst fick låna vilken som helst av de 900 verken som fanns där i skeppets bibliotek. Men ändå. Vega Sven skriver så här. Det var gudstjänst på mellandäck. Sen gick vi ner när det var slut elva. Sen var det middag. Sen la jag mig att sova och sov från ett till tre. Sen drack jag kaffe. Sen var jag med att göra i ordning till föreläsning i storrummet eh, som den ryske löjtnanten höll. Det var från fem till sex. Nordqvist, han talte om hur många sorters folk där finns i Sibirien. Sex stammar olika folk. Hela Sibirien är åtta gånger så stort som Sverige. Men i Sverige är en miljon mer av folk än i hela Sibirien, sade han. Vi har haft 30 grader kallt idag, min älskade Marie. I natt till två. natt med dig, min gumma lilla. Han lär sig saker men har också lite tråkigt i det vi får ut från det här. Och Nordensköld beklagar sig över att det inte finns någon musikaliskt lagd medlem på resan. Det vore fint att höra lite musik. Men att som britterna anordna billiga teaterpjäser där män klär ut sig till kvinnor det så, så lågt sjunker han inte Den skiten vill han inte se ombord på väga. Vega nej, Då är det bättre med såna här Populärvetenskapliga föreläsningar Av olika slag tänker jag, Det där andra jippot Nej, nej, nej Vet du vad Det är inte för honom Han försöker lära sig italienska från Bove Och just Bove skriver också om Hur de fick pyssla för att hålla sig sysselsatta Han skriver Det är lugnt och temperaturen sjunker hela tiden Isen har nått 8 cm tjocklek och våra skriskoåkare kan börja öva sig på skriskor. Dagens höjdpunkt var festen på kvällen. På isbanans babordsida hade man satt ut färgade ljus för att markera skridskobanans gränser. I mitten tröttade löjtnant Brusevitz ut sig genom att kretsa runt en kastrull med varm punch av bästa sort. Vi hade också musik som bestod av ett positiv. Om vilket man kunnat säga att ariorna frös ihop. För ibland fick man inte fram ett enda ljud oavsett hur mycket man än vevade. Festens hjälte var Stuxberg som underhöll oss med sin otränade skridskoåkning. Ja, det låter ju att se folk som inte kan åka skridsko. Ja, då står de andra 29 medlemmarna där och, och hurrar Stuxberg. clownar dig mer. Ja, annars så eh, höll ju officerarna och forskarna på och de satt och spelade spel och rakte och läste om kvällarna och eh, apropå, du sa att det var 8 cm djup is när isen är som djupast i maj så mäter den 162 centimeter och det är, djup där. Ja, det är djupt där Temperaturen hade sjunkit som lägst till 46 minus det är ju så kallt så att man inte kan föreställa sig nästan. Ja det är väldigt, väldigt, väldigt kallt. Innan dess hade man dock fivat jul och eftersom man inte hade tagit med någon gran så ordnade den här botaniken Kjellman så att tjockierna hämtade grenar och vis från olika pilträd. Och Eftersom det fattades grönska så kläddes det här trädet med färgglada papperslappar och i trädet satte man en massa små vaxljus. Och det här låter ju visserligen Komplett livsfarligt ur barnperspektiv, Men Men ändå det blir väl stämning Av det hela Ja verkligen det låter ju supermysigt Men vi har så här, vi sätter en massa Färglada papperslappar Och vaxljus i ett eh, Risverk det. Ja, ja men de klarar det med Man slaktar grisar Och så eh, sådär och dansade Och och eh, julol och punch höll hyllningstal till kungen, fosterlandet och expeditionen och, och så hade man ju förstås med sig ett par hundra julklappar som hade skänkts innan resan. Så, så man fick ju tiden att gå här va? Den 18 juli 1879 så har ju äntligen isen öppnat sig och expeditionen lämnar då platsen så hastigt att man inte ens ser säga hej då till de här tjuktjurna. Ur deras perspektiv måste det ha varit som att här kom de helt plötsligt och sen försvann de helt plötsligt. Ja, något sånt. Men med det så blir ju Vega det första skepp som genomför nordostpassagen. Däremot har sköld ingen stor brottska att rusa vidare. Utan han kryssar fram och tillbaka genom Beringssund. För här finns ju ett antal intressanta öar att undersöka. Och, och inte minst vill han ju få med sig ett skelett av den utdöda Stellers sjöko tillbaka till naturhistoriska. Ja. Det måste vi ju ändå nämna Stellers sjöko, eller hur? Det måste man ju... Alltså man går i land på Vända norr och letar efter det här skelettet för att Nordensjö ska få som man vill. Och till slut hittar man faktiskt ett komplett skelett på Bjergsön. Mm. Och det finns vad jag förstår fortfarande på Naturhistoriska museet i den där salen där de har valskelett. Ja, det kan man åka och titta på. Så är det. Alltså Stellers sjöko var ett enormt djur som kunde bli tio meter långt och det kunde väga upp mot åtta ton. Och det såg, trot eller ej, ut som en stor sjöko. Och det var nästan utdött redan 1741 då Georg Wilhelm Steller hade beskrivit det. Och några decennier senare så var det helt borta. Det här är en väldigt intressant berättelse för i berättelsen om Stellers sjöko så finns det ju ett eko av till exempel eh, dodofågeln. De var nämligen inte rädda för människor. Och inte heller så flydde de här stackars sirendjuren heter de va? När en människa harpunerade någon i flocken. Utan de bara dröjde sig kvar där Tålmodigt och godtroget Alltså deras stick Evolutionärt i tusentals år Hade ju varit att äta tång Ha tjock hud Och röra sig långsamt för att inte Göras av med någon energi ja, Jag tänkte säga det kan inte vara jättemycket split vision I de här djuren. ändå Så att de, hann, de kanske reagerar Och där fick min kompis en i så nu måste jag dra fort Som bara tusan Men sen går det liksom i snigeltakt så människans i människan ser ut som att de bara ligger kvar. Man vet nej, men de hade, nej, inte ens så. De hade ingen rädsla. Nej, okay. De här har ju kommit fram i en miljö där de inte har några naturliga fiender. Ja, nej, Och fram så... till att de träffade människor människorna hade de heller inga fiender. Och det känns väl därför lite extra sorgligt. <laughs> att, vad fan, skulle vi hitta Ställers sjöko för. Det hade väl varit bättre om de hade fått vara i fred. Ja, förr eller senare hade man väl hittat dem. Men man hade ju kunnat göra det under en era då man inte hade skjutit ihjäl varenda en av dem. Mm. Förstås. Men nu fick vi hem i alla fall ett skelett. Och det var ju det själv ville. Efter en mellanlandning på Alaskas kust så tar man sikte på Yokohama i Japan- och därifrån kommer ju då nyheten att spridas- att Vega har tagit sig igenom nordostpassagen. Hurra! Dämte det där! Och sen blir då Hemmöjessan- Renarama-triumftåget i åtta månader- och världspressen är lyrisk- och Nordensköld blir världskändis över en natt. Och överallt så stannar man till- och det blir pampiga middagar- och vackra tal och medaljer och salut- efter Japan så är det Singapore och sen är det Ceylon och sen är det genom Suezkanalen. Man är i Kina också förstås förresten mm. och man stannar till i Cairo och där får officerarna bestiga pyramiderna och allt. Och när man är i Medelhavet då var det knappast raka spåret hem som gällde utan först stannar man till i Neapel, och där har då Vesuvius eh, någon slags utbrott på gång som någon slags egen salut <laughs> för ja. expeditionen. De... Dyring och dyring kallar det för ett litet dekorativt utbrott. Ja, och sen fortsätter det då vidare. Man går i land i Lissabon, för där måste man ju stanna och fira. Och så åker man till London och blir hyllad och fira där. Och sen, och det ligger ändå vid, relativt vid kusten. Men sen åker man ju till Frankrike, men då måste man ju sätta sig på ett tåg för att åka hela vägen till, till Paris och ta emot stående där också. Men där vill man ju inte avstå från. Nej, man vill ju absolut inte avstå från Paris. Som jag sa tidigare, Nordensköld fick stol nummer 12 i Svenska Akademin. Idag sitter Ingrid Karlberg på stol nummer 5 i samma akademi. Och Karlberg, hon har skrivit en av de biografierna om Raul Wallenberg som vi delvis baserade vår sommarföljetong om honom på. Men hennes senaste bok sitter jag med här. Det var min julklapp, en tegelsten som heter Nobel, den gåtfulla Alfred, hans värd och hans pris. Och jag tänkte att vi kan dyka in i den här världen när Nordensköld och Palander i april 1880 då ska egentligen fullborda sitt veritabla segervarv. Vi har ju förvisso Stockholm och liksom den, den slutliga triumfen kvar men Paris är ändå en av de verkliga höjdpunkterna. För i London, oj vad det hade varit ordentligt upptrissat. Kan Paris knäcka detta? Le Figaro-tidningen skriver Låt oss hylla Nordensköld dagens hjälte, vetenskapens banerförare. Och i Paris, där finns ju också Alfred Nobel som sedan många år tillbaka är kompis med Nordensköld. Och Nobel, han bävar inför tanken på att Nordensköld och Palander ska tvingas bo på något tråkigt hotell. Det kan man ju inte behöva utsättas för kom hem till mig, jag har ju mitt hus som står här på Avenue Malakoff centrala Paris mellan triumfbågen och Bolongen. i ett brev till Nordenskjöld skriver Nobel, som du vet är jag unkar och ni skulle vara lika ogenerade som om bord på den världsbekanta Vega små rum och stor hjärtlighet är allt jag kan bjuda på men kulturens och vetandets ledare är alltid anspråkslösa och att du speciellt är det känner jag av erfarenhet. Det är en nordensköldfeber som har drabbat Paris. 4000 människor samlades för att se när polarforskaren fick sin guldmedalj. Han håller ett tacktal på fruktansvärt stapplande franska. En mycket påtaglig finlandssvensk brytning rapporteras i rapporterna. Jag vet inte hur det låter men jag, jag, vill, <går> jag vill gärna veta det. Och... De enda pauserna i den här segeryran och tumultet verkar vara hemma i villan hos Nobel- –där Nordensköld och Palander får sätta sig ner och dricka varm choklad. Ja, det låter ju möjligt. Ja, då undrar man ju om Alfred Nobel själv har stått och, och klinkat i glaset där- –värmt upp mjölken och hällt socker och kakao i. Här gubbar, ta en varm choklad vet jag. Känner jag är Exakt. Victor Hugo vill träffa Nordensköld och bjuder in denne till en liten soirée. Frankrikes president, Jules Grévy, bjuder in Nordensköld, palander och Nobel till Elysee-palatset. Inte illa såklart. Men bäst tycker ändå Nordensköld det är att få gå på bankett som den så kallade skandinaviska kolonin anordnat. Där finns bland hundratalet hedersgäster till exempel Prins Oscar. Där har vi världsstjärnan, operasopranen Kristina Nilsson som har ja, hon har ju efterträtt Jenny Lind som den stora svenska operastjärnan. Det är hon som står för underhållningen. Och där kalasar man sig igenom en meny av 17 rätter. Det är inte illa. <här> Nej, det är imponerande. Och då tänker du Daniel, vad är det man vill ha efter 16 rätter? Hur vill man stänga en middag när man har tryckt i sig 16 rätter? Jo, då vill man såklart ha glasbomben väga. Ja, det vill man ju. <laughs> oj, oj, oj. Den ska tydligen ha varit en ståtlig skapelse. När man pratar om labellepock brukar man ju oftast mena sekelskiftet, sorglösheten, Frankrike innan kriget kom. Men ganska mycket av det som är typiskt för den, liksom... Klassiska beskrivningen av labellepock återfinns i överflöd när vi är med sköld i Paris 1880. Tidigare i sitt liv hade han ju sagt nej till medaljer. Nu börjar hela den här grejen vara ganska tilltalande verkare som. Ja, har får ju både ryggskott och nackbesvär av alla de här medaljerna som hänger över halsen och sitter ja. på böstet. Exakt så är det. Redan i januari har han nåtts av informationen om att han har utnämnts till kommendant av Kungliga Nordstjärneorden. Och efter besöket i Paris så skriver Nordensköld till den svenska kungen Oskar II att rimligen borde ju samma medalj tilldelas Alfred Nobel. Och i ett brev till kungen så lägger han fram tre lite spretiga argument till varför Alfred Nobel förtjänar samma medalj som han just har fått. Det första argumentet är, han lånade ju förbövlen ut sitt hus till oss med service och allt. Och... Det borde väcka... Exakt, mellan raderna kan vi nästan ana hur god den varma chokladen som Nobel lagade i själva verket var. Var den där söt utan att vara sliski, rik utan att vara mäktig. Smakar den som varm choklad kan göra en kall, solig sportlovsdag när man sitter i en liten kulle, tar en liten paus innan dagen fortsätter. Kanri gjorde den det, för han nämner i alla fall för kungen hur bra mottagandet har varit. Ett mer robust argument lyder... Nitroglycerinet är avgörande för gruvnäringen, som ju är så viktig för Sverige. Det är ett annat argument. Ja. Och så avslutar han sitt brev med att skriva Nobel har byggt upp ett jättestort företag. Det är också imponerande. Han borde väl länge sedan varit föremål för något erkännande av sitt fosterland. Avslu <laughs> avslutar Norden själv sitt PM. Och från Nordenskjöld så har Nobel redan fått en bit trä från Vega och en bit mark från Asiens absolut nordligaste punkt. Lite souvenirer som, som tack för att han lånade ut huset och var en så god värld. Och Oskar II hinner knappt få brevet innan han slänger sig på pennan och meddelar att det är klart Nobel ska ha Nordstjärn i orden. Ja, det är klart. Så hela den här... Vänskapen mellan de två slutar med att novell skriver till Nordenskjöld och tackar för presenterna och tackar för rekommendationen och avslutar det här brevet med att beskriva biten från Vega. Vegas botten tycks vara lika maskäten som min näsa men har förmånen av historisk betydenhet. Mm. Man tar sig också igenom diverse... Gala middagar och frivanden i Köpenhamn givetvis för den stan råkar ju ligga på vägen. Men sen kommer finalen, inträdet i hamn den 24 april 1880. Peter Gissy skriver i berömda svenska historien så här. Den 24 april 1880 klockan halv elva var Stockholm fyllt av människor när Vega sakta gled in mot Stockholms ström. Eskorterat av hundratalet ångare och andra båtar. Från Kungliga slottet dånade 15 kanonskott. Det beräknades senare att 30 000 människor hade tagit sig till Stockholm för att hylla hemvändarna. Ett stort förverkeri avfyrades till Vegas ära. Sedan denna händelse har för övrigt Vega namnsdag den 24 april i vår almanacka. Ja, det ser man. Så det hade tydligen kommit extra tåg då från hela landet med folk som ville delta i de här frivänderna också. Och kungen som också har sponsrat alltihop, Oskar den ande, han står ju på slottet och tar emot Nordensköld och Palander och bjuder på galamiddag och allt. Och eh, återigen, det är tal, applåder, medaljer och dessutom är hela staden smyckad med ljus, lanternor och facklor- och på kvällen åker Nordenskjöld och Palander mot sina hem i öppna vagnar längst till gratan där folk står i hurrar. Och dagen efter får jag också resten av besättningen medaljer och besök ombord av kungen då. Just det. Får jag prova en jämförelse med dig här? Jaha. Är det här är det här Rålis 1994? När svenskarna kommer hem från VM ja. i fotboll? Där. Ja, det är vi ju. På sätt och vis. många vi har bevisat att vi kan vi Det är folkfest i Stockholm Man vill hylla sina hjältar som har gjort nationen så stolta Ja, och kanske kunde man tänka sig att det stod någon, något ungt skärmskott Där eh, längs gatan när Dalin och Bolin och gänget åkte och eh, tänkte att nu ska jag ta över den här eh, facklan och eh, bli nästa stora fotbollsstjärna Kanske stod Slatan eh, eller någon där och tänkte det. Jag fattar att du är på väg in på, på Sven-Hedin, men, men då måste jag ju fråga först Tror du att det stod någon förvirrad kvinna som blev intervjuad i media och påstod sig vara Palanders mamma? Kanske <laughs> Man vet aldrig, det, det var väl många här som tänkte att de skulle så att säga få uppmärksamhet av det här. Men som sagt, Sven Hedin, han är en av de som upplever allt det här spektaklet och är 15 år gammal vid den här tidpunkten. Och då bestämmer han sig för vad han ska göra med sitt liv. Och senare skriver han så här. Den 24 april 1880 skulle Vega ånga in på Stockholmström. Hela staden var illuminerad. Husfasaderna kring hamnen flammande av oräkneliga lampor och blås. På slottet lyste Vegars stjärna i gaslågor– –och mitt i detta ljushav gled det fredade fartyget in i hamnen. Med mina föräldrar och syskon hade jag en dominerande utsiktsplats– –på de södra bergen över staden. Jag var rov för den största spänning mot denna dag– –skulle jag se tillbaka under hela mitt liv– den blev avgörande för min bana. Från kajar, gator, fönster och tak dånade jublet som en oska. Så vill jag också komma hem en gång, tänkte jag. Och efter det så satte den unge Hedin igång med ett nördigt läsande av polarresor och fördjupande i kartor som en slags besatthet. Han hävdade själv att han sov med öppna fönster för att så sig mot kyla inför framtida polarresor och sådär. Ungefär som när en annan var 11 år och var helt fast i det här med wrestlingvärlden. Och började äta oheimligt bestanta fukostar för jag tänkte att jag skulle bli en wrestlingstjärna. Påminner lite om det. Nu gick det bättre för Hedin än för mig. Jag skulle säga också att Hedin sannolikt faktiskt satsade mer helhjärtat på sin karriär som författare och forskningsresande än vad du gjorde på din wrestlingkarriär. Ja det tror jag eh, man kan konstatera utan några som helst eh, tvivel. Eh, men det är inte Arktis som Hedin Strapatser kommer att rikta in sig på senare. Utan eh, det är ju eh, andra områden förstås då i Asien och så vidare. Mer, mer så att säga fastland, va. Eh, men han får ju till sin egen stora lycka senare träffa Nordenskjöld. Och dessutom efter sin tredje Asien-expedition som... Eh, han har varit borta i flera år på borta i Asien. Så återvände då till Stockholm 1909 på en båt som heter Vega. Oj. Eftersom han av en slump har sett den här båten i skärgården vid Furusund strax innan han ska åka in och byter då förstås direkt till den här. Så kunde han då som nordenskyld resa in mot hamnen på Vega och ta emot folkets jubel och sen få medalj av kungen. Under det tidiga 1900-talet så var ju Sven Hedin... En av de absolut mest kända svenskarna, kanske den kändaste av dem alla. Dels för de här resorna som var väldigt uppskattade och lästa, men han, var ju, han skrev ju till exempel just den femtes borgårdstal, eller var en av dem som skrev det 1914. Hans varaktiga popularitet har väl påverkats lite grann av att han kanske är den tydligaste representanten för konservativa, tyskvänliga svenskar som sedan fortsatte åka på... Det nazistiska tåget. Han var ju personlig vän med Adolf Hitler till exempel. Men Hedin lämnar väl också återkomma till någon annan gång säkert? Oh ja, det går ju att göra på flera olika sätt också så det tror jag definitivt. på Nordensköld så skrev han efter allt det här sin skildring som kom ut 1881 med titeln Vegas färd runt Europa och Asien. Jämte en historisk återblick på föregående vesor längs den gamla världens nordkust. Och det där blev ju en sprakande bästsäller som översattes till tio språk. Och sen gjorde han ytterligare en expedition till Grönland 1883. Men sen lutade han sig bakåt och med stöd av sin förmagenhet från den här boken bland annat så lever han ett eh, lite mer... Eh, pensionärsliv kan man säga och ägnar sig åt familjeliv och sammanställer lite kartografiska verk och sånt där för jag något att göra och så dör jag 1901 Men det är ju ett bekvämt liv här hyllad, hjälte friherre dessutom har jag alla de här kartorna att sammanställa i sitt arkiv så att det är inte synd om Norden sköld. Nej, nu är avsnittet ganska långt men jag har två eh, epiloger kan man säga som jag vill dra här För höra Först och främst angående Spetsbergen och angående Nordenskjölds planer på svensk kolonisering så försökte ju det genomföra och lyckades också delvis. Spetsbergen var ju länge ingenmansland Och 1910 gjorde några entusiastiska svenskar slag i saken och ockuperade helt enkelt delar av Spetsbergen för kolbrytning. Och den kolbrytningen kom igång under första världskrigets slutskede. Höjdpunkten ska vara varit 1920 då det är fortfarande... Rådde Hag efterfrågan till ganska högt pris. Och då fanns faktiskt 600 svenskar eh, där och arbetade i gruvans via. Och man bröt kol på Spetsbergen mellan 1917 till 1925. Samma år som eh, en internationell domstol i Hag bestämde att A-gruppen skulle tillfalla Norge med stöd från USA och England. Sverige och Ryssland protesterade men... Eh, det hjälpte inte. Och den här gruvproduktionen hade ändå lagts på is då efter en omfattande brand. Och norrmännen fick ju ögruppen att eh... och norrmännen bytte ju namn då på ögruppen som bekant. Det här måste ju ha varit känsligt eftersom det är så tätt in på unionsupplösningen också. Ja, det, det var lite känsligt kan man säga. Eh, 1934 så såldes gruvan till ett norskt kolbolag i alla fall. Mm. En annan Epilog är att 2013 klargjorde äventyren Ola Skinnarmo att han tänkte ge sig ut till Grönland för att hitta vegar som hade sjunkit där på västkusten 1903. Och då sa han så här i SVD. Då ska vi dokumentera och fotografera det hela. I förlängningen hoppas vi att vi kan bävja henne så att vi får en ny Vasa att visa alla dessa turister. Det kan inte vara bra för svenska självbilden att bara visa upp en båt som seglat 300 meter. Så jag tänkte ta mitt ansvar här för den svenska folksjälen genom att visa en båt som varit med på en lyckad expedition. Och det här publicerades den 25 april 2013. Fyra dagar senare så kan man läsa rubriken Skinnarmo verkar dåligt påläst <laughs> I, i Svenska Dagbladet. Och på bilden ser vi en gammal man som håller ett papper och eh, han heter Bengt Grissell. Känner du igen namnet? Ja, han var en av dykarna i ja. kronan. Precis. Nu är Grissell tillbaka i historiepodden här. Eh, I och för sig så är han det genom eh, en artikel som är 7-8 år gammal. Men ändå... Sen är han ju alltid i historiepodden genom att han finns i vår själ och våra hjärtan. Ja, okej. Okay, ja, absolut så är det ju. Eh, han eh, dyker som sagt upp i det här avsnittet om kronans förlisning. Eh, det fartyg som hade sjunkit på 1600-talet utanför Örland och som Grisell var med och lokaliserade. Och på bilden som finns i boken Kronan från 1985 så noterar man honom eftersom han har ett sånt där livligt spretande hår som går åt alla möjliga håll men 2013 så är det här håret förstådligt nog mer grått får man ju säga 2013 är Griselle upprörd och han säger man blir lite omskakad hur folk tror att saker och ting är ägarlösa bara för att de ligger under vatten han, alltså Skinnamo tycks leva i ton att det bara är att åka dit och plocka upp henne, han verkar dåligt påläst Grissel menar nämligen att Vega inte alls är ägarlös. För det är han som äger Vega. <skratt> vilket känns lite otippat ändå. Men han och Anders Fransén som var med och bärga Vasa och kronan har då enligt Grissel på 90-talet sökt upp ättlingar till de som senast ägde Vega och köpt vaket för en okänd summa. Och han har papper på det här, säger Vilket eh, antagligen är där pappan håller i på bilden då. <skratt> Dessutom eh, tror inte Griselle Du skrattar här Ja men det är ju en sån oväntad twist Absolut Ja men vi är det Och det kan mycket väl stämma här naturligtvis Men det är bara oväntat eh, Grisel tror inte att hos egen båt Kan klara av att bärga något våg Eftersom vegan måste ligga på Ungefär 80 meters djup i alla fall Och är något Griselle kan så Är det ju det här med marinarkeologi Och det kan inte mot lika väl i alla fall, hävdar han. Och Svenska Dagbladet här och som oförvilligt håller det på att skapa en sån där situation där man ringer till två personer och gaddar ihop dem mot varandra. Det var ju det där som var med i radioprogrammet Hassan på sin tid, kommer du ihåg det? det? Ja, ja, ja. De ringer då förstås upp Skinnamo och upplyser honom pliktskyldigt om att det finns ägarförhållanden här som du inte känner till. Och en bärgningsproblematik också. Och skinnamå han säger då att han är tveksam till om den här juridiken verkligen håller kring det här köpet. Sen verkar han ha ändra till lite kring att göra ett museum om det här ändå och så säger han om han hävdar att han äger henne så accepterar jag det med ett liende på läpparna. Jag har inte tänkt ta hans båt. Jag har ett intresse av att lokalisera den och berätta historien om den. Han vet inte riktigt var den finns och då är det inte så stor idé att äga den, konstaterar Skinnamor. Men vad Vega fanns? Precis det tänkte Skinnamo ta reda på då. Dock kan man den 15 augusti samma år läsa att Skinnamo har gett upp sina planer. Han tror att Vega har krossats av isen och är för evigt försvunnen. Men han vill inte kalla det här för ett misslyckande ändå för det tycker han inte att det är. Han har ju undersökt massor med botten och forskarna ombord har fått massor med data säger han. Vi har haft en fantastisk tid. Det är bättre att ha försökt och misslyckats än att inte ha försökt alls. Men tyvärr gick inte i mål. Avslutar skillnambå hela det här avsnittet med, kan man säga. Ja, om jag snabbt får kofota in det tänker jag ändå på något sätt är relevant för den story vi faktiskt har sagt. Det där var ju underbart, men... Dels har vi ju systersonen Otto Nordenskjöld som gjorde uppmärksammade resor till Äldslandet och Antarktis. Han var en annan stor äventyrare. Men man ska väl också säga att... Det var inte så att efter Nordenskjölds resa genom Nordostpassagen så öppnade den upp för en massa kommersiell trafik. Utan det skulle visa sig vara mycket svårt att återskapa Vegas resa. Och det är inte förrän atomdrivna isbrytare slår igenom som Nordostpassagen egentligen har blivit en framkomlig rutt. Nej, precis. Det är bra tillägg här. Tack så mycket. Och med det så har vi seglat i hamn som Vega 24 april samma jubel och uppståndes och klang i kommentatorsfälten på Facebook som Nordensköld fick ta del av när han kom in i Stockholm säkert. Törs man drömma om en medalj? Törs man drömma om det? Det <laughs> finns ju sådana här medaljer i alla fall som ni kan tycka in på Facebook. <laughs> Hörrni, alltså. Tack så hemskt mycket för att ni har varit med oss. Vi hörs igen nästa vecka. Tack så mycket. Ha det bra. Hej hej. hej. Ja, utsikten från shakespeare var väl värt en omväg. Tack för tipset, Johanna. Ja, fortsätt skicka in era bästa fjällvändringstips. Utan er lyssnare, ingen vandringspodd. Tack, och Tack. hej då! Hej, hej. Snyggt, där satt den. Klipper du detta, eller? Ja, absolut. Med ACOS kan du nå en miljon publik, flera gånger större än Globen. Nå ut med din berättelse i alla poddspelare som finns- och tjäna pengar på ditt skapande.